Sejam bem-vindos a mais um Pod Pod 5 Minutos na Estrada com Silmar Jeremia. Boa pessoal. Vamos para mais 5 minutos na estrada comigo. Esta semana teremos novamente uma semana temática. Semana passada tivemos o falecimento do Hiroshi Yamauchi, ex-presidente da Nintendo. Ele faleceu de pneumonia no dia 19, em Kyoto, no Japão. Ele que foi um dos responsáveis por transformar Nintendo daquele... De uma fabricante de cartas de baralho na, na empresa que transformou completamente a indústria dos videogames, estabeleceu o videogame como um business, né, como um negócio. Um homem que tinha muita visão de mercado, um homem que tinha muita sabedoria, um grande homem de negócios, um visionário. E por isso, essa semana será dedicada a ele aqui no PodPod. Pod. Hoje, segunda-feira, é dia de literatura e eu falarei sobre o livro Os Mestres do Jogo, é, do autor David Sheff, lançado no Brasil há bastante tempo pela editora Best Sellers. Esse livro que eu li ele há mais ou menos uns 10 anos atrás, encontrei este volume na biblioteca da universidade onde eu estudava, na sessão de negócios. E realmente o livro fala muito sobre o negócio da Nintendo no aspecto administrativo mesmo, aspecto business. Mas o livro tem muitas passagens falando sobre as pessoas, principais pessoas é, relevantes na empresa, até com toques bem biográficos mesmo, contando histórias muito interessantes sobre os personagens que transformaram a Nintendo, que trabalharam na Nintendo, que levaram a Nintendo a se transformar na na, na, na na empresa líder no mercado de videogames. Inclusive fala bastante sobre o Hiroshi Amauchi, que foi presidente da empresa por 50 anos, Ele se aposentou quando a Nintendo lançou o Gamecube. Esse livro, como eu já falei, ele tem alguns toques biográficos bastante interessantes. Fala sobre a economia na empresa e ele menciona muitos dos personagens, como por exemplo o Genro do Yamauchi, outro personagem bastante importante para a Nintendo, o Arakawa, casado com a filha do Yamauchi, o qual se tornou posteriormente presidente da Nintendo of America representante da Nintendo nos Estados Unidos. Tem algumas histórias muito interessantes, como, por exemplo, quando eles foram um destacamento da Nintendo, incluindo o Harakawa, foram à Rússia para adquirir os direitos do jogo Tetris. Uma história bastante interessante, é um dos momentos que eu me lembro do livro. De uma forma geral, o livro é muito bem escrito, tem passagens excelentes. O autor teve muito trabalho de pesquisa, dá para perceber entranhado nas páginas, toda pesquisa o trabalho e imenso que ele teve pra organizar toda a entrevista, toda a pesquisa que ele fez, que é muito interessante acompanhar. Infelizmente esse livro ele tá esgotado, não encontra mais ele à venda no mercado vai se encontrar em Cebos e por um preço bem alto, viu? Eu ganhei aliás uma cópia o no ano passado da minha esposa, ela teve bastante trabalho para encontrar, não quis me contar quanto pagou, mas imagino que não tinha sido nada barato Esse livro, como eu mencionei, ele tem umas passagens bem interessantes e eu até gostaria de ler uma dessas passagens para vocês. Parágrafo. No Japão, Yamauchi consultou rapidamente os grupos P&D e constatou que os principais engenheiros e programadores estavam ocupados demais para tratar do problema da Arakawa. Aqui uma, um parênteses, ele estava com um problema em um, em um jogo. Quando a Nintendo foi para os Estados Unidos, eles começaram vendendo máquinas de arcade. Considerando que os Estados Unidos representavam uma porção infinitesimal dos negócios da Nintendo, ele achou que não se justificava afastar um dos projetistas do trabalho. A Aracau ouviu esses argumentos, mas desesperado, insistiu junto ao sogro até convencê-lo a destacar alguém para o projeto de urgência. Yamauchi encarregou e Yokoi, um dos vice-presidentes, de convocar o jovem aprendiz a quem mandaria inventar algo. Mas ele não entende nada de videogames, observou Ioko. Yamauchi declarou que não havia mais ninguém disponível. O escolhido não integrava nenhum dos grupos de engenharia. Não era nem engenheiro, mas tinha entusiasmo e ideias interessantes sobre como se deveriam elaborar videogames. Quando soube disso, Arakawa explodiu de raiva. Precisava de um jogo superior para salvar o negócio e Yamauchi punha um aprendiz inexperiente para fazer o serviço. Por que o sogro o seduzira com a ideia de conquistar os Estados Unidos? Se pretendia sabotar a operação? Estava de mãos atadas. Qual o nome do aprendiz? Arakawa limitou-se a perguntar em voz débil. Shigeru Miyamoto, informou Yamauchi. Ponto. Só por essa passagem vocês já veem o nível do livro. Fica aqui meu abraço, meu beijo, desejos de boa tarde para todos. Tchau, tchau.